Hajnali fél hatkor nem ő volt az első a pégségben. Mikor belépett a párás hideg utcáról, hirtelen megcsapta orrát a friss kenyér illata, s a kellemes meleg körülölelte akár egy puha takaró. Szeretett ide bejönni, pláne ilyen őszi reggeleken, a pisi szagú, nyálkás, hideg belvárosi utcáról. Elvett egy friss zsemlét az odakészített nagy kosárból, leült a pult mögötti székre, csukott szemmel beleharapott. – Szia, Tonka! – kiáltott rá az egyik pék, hogy majd leesett a magas székről. – Marcika, a frászt hoztad rám! – nézett a vigyorgó arcra, melyet vörösre festett az elektromos kemencéből áradó forró levegő. Átment az üzemen, köszönt a három másik péknek, akik már magas gólákba rakták a zsemlekenyeret, cipót, kilósat, a kifliket, és a császár zsemléket pedig a kosarakba szórták. Átöltözött, előre ment a boltba, hogy kipakolja a polcokra a zárut. Korányítottak minden nap. Hatkor már ácsorogtak az első munkába igyekvők az üzlet beáratánál. Fél hétre jött Ági, a kolléganője, nője, és fél tízig szinte meg sem álltak, olyan nagy volt a forgalom. A hajnali melósok után jöttek az iskolások meg a mamák, majd a jól öltözött nyakkendős és kosztümös irodisták, akiknek ráért kilencig beérni, majd a nyugisok kilenc körül. A bolt a hetedik kerületben egy kis utcában volt, ahol nagy volt az átmenő forgalom, eltekintve, hogy alig ötven méter hosszú volt az egész. Mellettük apró butik, a sarkon vegyes bolt, és pont szemben a környék kulturális életének központja a gödör nevű italozó virágzott. Tíz után már megfigyelhető volt a változás az képben. A kocsma kilenckor nyitott, és volt, akinek már tízre sikerült tajtrészegre inni a magát. Ágival a pultra támaszkodva, az első kávéjukat fogyasztva beszélték meg, hogy ki, honnan jöhetett, mit ihatott. Voltak köztük férfiak, nők is. Szánalmas látványt nyújtottak, ahogy ezt töltötte be életük nagy részét, abszolút céltalanságra kárhoztatva. Vagyis a fő cél minden nap a gödör nyitott ajtaja volt. A társadalom lelki nyomorékai voltak, akiket vagy kiszorítottak annak perifériájára, vagy önként, talán családi hátterüknek köszönhetően, kárhoztatták magukat oda. Életük folyamatos egy hangúságát csak néha törte meg az üzlet ünnepnapi bezárása, vagy mikor a tulajdonos három hétig tatarozta a pincét. Ekkor kénytelenek voltak a két utcával arrébb lévő édenkert bárba száműzni magukat, de ott sokszor volt balhé, és ahogy újra nyitott a gödör, visszatértek régi, jól bevált templomukba, mint a gyermek anyja kebelére. Ma viszont a legszomorúbb látványt az a feltűnően elhanyagolt harminc év körüli nő nyújtotta, aki nyitásra érkezett a kocsmához egy esernyős babakocsival, s az üzleten kívül hagyta a benne ülő két-három év körüli aprócska sovány kislányt. A nőnek hosszú zsíros barna haja a füle mögé volt tűrve. Arcának püffettsége, csontos, kiszáradt bőre elárulta, nem ma kezdte az ivást. Hátát begörbítve tolta maga előtt a csálékerekű kocsit, amit csak a jó ég tudja honnan szerzett, majd a gödör bejáratánál leparkolta. Beugrott a pékségbe, egy kiflit kért. Hangja cigarettától reszelős, szeme összeszűkült rés volt püffett arcában, amely nem az egészségtől volt pirosposgás. Kikotort a zsebéből némi aprót, majd a dohány és zseppiszokban fürdő tenyeréből kiválasztott öt forintot és a pultra tette. Nem szívesen fogta meg utána. Majd visszasietett a gyerekhez, a péksüteményt a kezébe nyomta, talán reggeli gyanánt, aztán óvatos dülöngéléssel a falnak támaszkodva lement a kocsma lépcsőjén, mert a gödör név nem csak átvitt értelembe jellemezte az italmérést, hanem egy pincehelyiség volt. Mikor Tonka fél egykor végzett a műszakkal, a gyerek még mindig kintült ült a babakocsiban. Apró, kopott orró, piros cipőjét markolázta, úgy emelgette az égbe a lábait, s nézte a mellette elhaladó embereket. Néhány szál szöszke kis haja meglebbent, mikor a szellő belekapott. Óriási kék szemei érdeklődve szemlélték a körülötte zajló világot. Egy hangot sem adott ki, nem sírt, nem nyavajgott. Csak ült a kocsiban, várta az édesanyját. Agyommosott, mosott, törölköző, vagy takarónak csúfolt valami volt köré tekerve, Ulóverének újja, mely ki tudja, mikor látott utoljára mosószeres vizet, többször felhajtva. Látszott, örökölte egy nagyobb gyerektől a ruhadarabot. A lány lelassított, amikor elhaladt az apróság mellett, s Szia, nem vagy éhes. A kislány tágra meredt szemmel nézte az arcát, őszinte érdeklődéssel komolyan végigmérte, de nem válaszolt. Kivette a szatyrából az egyik kakaós csigát a kettő közül. Az anyjának elég lesz egy is, gondolta. Azt is sokszor alig bírja megenni, de úgy szereti, ezért minden nap vitt neki frisset. Leguggolt, úgy nyújtotta felé. Szereted a kakaós csigát? Bólintott, kinyújtotta a kezét, majd megmarkolta az édességet. Tonkána eszébe jutott, órák óta itt van a kislány, és nem ivott semmit kivette az apró dobozos őszi baraszklét, és beleszúrta a szívószálat. – Pici macó! – kiáltott fel, és apró vékony ujjaival a doboz felé mutatott. – Tessék, így áll! varajta van rajta tényleg! Néhány ember elment mellettük, némelyek méltatlankodva visszafordultak. Talán azt hitték, a koszos, elhanyagolt babakocsiban ülő kislány az övé. Slám, ő milyen jól öltözött hozzá képest. Egy nő félhangosan oda is szólt barátnőjének. Ilyen anyát? Tonka elvörösödött, felállt. Szoknyájáról lesöpörte a morzsákat, majd órájára nézett. Majdnem háromnegyed egy volt. Sietnie kellett, mert egyre ígérte magát az orvos, nem lesz ki ajtót nyisson. Szia, babám! Simogatta meg a pejhes kis fejet, majd tovább sietett. Amikor átment a gyalugát kelő helyen, még visszanézett. A kislánya dobozt szorongatta, és mutogatott valamit rajta. Mesélt magának, ha már az anyja ezt nem tette meg.